Пророк Юил Пророк Юил е вторият от 12-те малки пророци. Живяла е в Юдиното царство, когато храмът още съществувал. Не се знае точно времето на неговото съществуване, но се предполага, че е живял в царуването на цар Озия около 800-ната година преди Христа. Имал е видение за бъдещето, и в прикрита форма е говорил за Месия и за Неговото идване. Стилът му е поетичен и изящен. Описанията му са живи пропити с нещо възвишено. Книгата му се състои от три глави, написани на изящен, образен и символичен език. Говори за съдбата на еврейския народ, за неговото отстъпване от Божия закон, заради което му идват всички нещастия. Земята запустява и не ражда Сушата изгаря всичко Няма вода И отгоре на всичко скакълци Гасеници И други подобни унищожават всичко Което се е родило И Бог казва за тях Че те са Негова армия В 12 стих на първа глава се казва Лозата изсъхна И смоковницата изчезна Нарът, финикът И ябълката всички дървета на полето изсъхнаха, защото радостта изчезна от человеческите синове. Този стих буквално е верен, но има и дълбок, окултен смисъл, защото всички дървета, за които говори, са символ на нещо, което носи живот и радост. Така, например, лозата в езотеричен смисъл е символ на великите мистерии, а смоковницата – на малките мистерии. Във втората глава говори за деня Господен, който иде и е близо и казва, че Господ иде с голяма войска, от която земята ще се потресе и небесата ще потреперят, слънцето и луната ще помръкнат, а звездите ще оттеглят светенето си, защото денят Господен е голям и твърде страшен. След като мине денят Господен, когато Бог ще съди народите, се казва. И след това ще излея духа си на всяка плът и ще пророчествуват синовете ви и дъщерите ви, старците ви ще виждат сънища, юношите ви ще виждат видения, а още на рабите и рабините си в оня ден ще изливам духа си. След това пак говори за деня Господен и казва и ще покажа чудеса на небесата и на земята, кръв и огън и стълпове от дим. Слънцето ще се обърне в тъмнина и луната в кръв, преди да дойде денят Господен, Великият и Страшният, и всеки, който призове името Господне, ще се спаси. Денят Господен подразбира епохата на ликвидацията на кармата на човечеството преди раждането на новата епоха. В този ден държавата, религията и науката ще изгубят силата и значението си и ще се заместят от Божественото учение, което ще създаде нови отношения между хората и народите и между хората и Бога.